Brasilien eh, plats nummer 5, 35 ja, miljoner. Då kan jag tänka mig att kanske argentina också. Jag börju att du snart ska det var en direkt en referens till, till själva ämnet. Ja. Och vad är andra referenser Det är... Får äh, nya brillor? Ja, det ja, jag... är... tänkte du så lite ovanligt ut. Schysst. Schysst, va? Jag, jag har ett par nya brillor och det är Oliver's people. Nej, jag säger alltid fel. Det heter Oliver Peoples. Ja, men det har jag också. Och jag säger alltid Oliver's people. Jag tänker på Oliver's Army med ja. Costello. Ja, heter det det finns ju en historia. Jag ah, exakt samma fördrag här. ja. Det finns en liten historia bakom det här man kan snappa det. jag fick de här en säga en, en tisdag, tisdag kväll. Och så på onsdag morgon så, så skulle jag bara men, bara gå och ta på mig sist och, och ta väskan. Och så lägger jag mig sängen liksom uppe så här. Och så tänk, jag, jag tänker jag att. Eh, nu ska, jag akta mig, nu ska jag akta mig så jag inte Sätter mig på de där Och så efteråt med sekunder så reser jag mig upp Och så, liksom så vänder jag mig om Och så ser jag glasögon helt skevan Men alltså hur kan man tappa, tappa Jag tänkte jag, jag koncentrerar mig, nu ska jag inte sätta mig på glasögon Och så 30 efteråt så jag har gjort det ja. Men Du det det ju... säger någonting då ja. Ja, någonting. Ja, någonting Men då är det ju jäkligt bra att man har En trus med optiker Nej fan Det är dimmigt i ja. Du, har ju, du, kallas, du kommer att kallas för Falköga i livet på Jag se vad som är på scenen. Falköja. Mm. Falkon <laughs> Falkoneja. Och då ögon. Det finns kanske inte där. Ja, nej. ämnet var ju alltså bland annat Norge pratade om. Mm. Om någon anledning så, så, så dök äh... jag. kommer kommer ihåg varför. Det var ju förra veckans poddämne som blev inställt. Mm. Nej. Jo, men då du, du tänkte du, du tänkte mest på, på framgångarna i OS Ja, det kanske var något sånt, ja. ja, just det Stämmer Indien vet jag inte var det kommer från. Det hade vi också som, som båda ämne eh, Norge-Indien en... <laughs> vi, vi får försöka hitta Hitta, eh, hitta bryggor dörmellan. Hitta bryggan emellan. Jo, eh... Innan vi börjar så, så kan jag säga att eh, Indien är ju den näst folkrikaste landet. Mm. Och jag har gjort upp en lista här. Jag har en lista här med, med de tio bästa och så har jag eh, de nordiska länderna också. Så är Indien två. Ja, nu har jag sagt Indien. men, ja, men det, den leken det är... brukar vi göra. Ja, Plus, men då du, är det... du ska pricka. pricka, pricka Kina är då markerar vi den. Indien har vi ju sagt. Så vi inte Indien. Klart. Ryssland. Vi ja, är på nionde plats. 146 miljoner. Okej. Okay. Eh, USA. USA tre på 327 miljoner. Det så mycket nu. Mm. Jag brukar säga 260 i mina Mhm. Mm då har jag så absolut... fel. Vi hade. var jag ofta fel med ja. ungefär tio gånger Sveriges mm. Ja, ah, okej. Okay. Jag har haft fel. <laughs> Vad är mer då? Eh, annat asiatiskt land måste kanske vara. Indien. Ja, oh, fan. Ja, oh, Japan. Nej, Japan nej, nej, nej. är lite. Japan är det. Jag eh, har inga siffror på Japan. Men är det någon som är intresserad, hör av er till podden. Så ska vi så ska vi plocka i, fram något. Hur många hade du? Eh, du har fyra nu. Av tio? Av tio. Av tio. oj, oj. oj. Vilken press Nu Japan sitter, nu sitter har, någon och skrattar här ja, Japan har du sagt, du skriver Japan här Så att du, du får, vi kan säga att du får tre missar Ja ah, okej okay. äh, äh, Fan I Indien så du, Hörde jag Irland? I, nej nej. <laughs> äh, Ja Tio största Kan det vara Kan något annat europeiskt landa med Kan Tyskland vara med Nej, jag skriver uh -huh. Tyskland här som en bom. Vad är en chanske... det då då? Det är, ska vi se, är det Afrika? Någonting? Sydamerika, Kanada, nej. Sydamerika kanske. Brasilien. Då säger Sydamerika som ett land, eller? Brasilien. Brasilien, plats nummer 5. Ah. 205 miljoner. Då kan jag tänka att kanske Argentina Med också Där, ja. jag skriver här också ja. Så, Precis som Christian Lop brukar man När han skriver ner någon han ja. skriver Han är, är bara liksom för skull För att en domare ska skriva ja. Vi hade Indonesien på fjärde plats ja, okay. 258 ja. miljoner Brasilien, på 50. Sen har du grannen till Indien Som har 192 miljoner Pakistan Okay. Mm. Nigeria, 86 miljoner Bangladesh, 162 Okej okay. Ryssland, 9 Och Mexiko, 128 Ja, oh. oh, det hade ni inte tagit någon av dem. Tyvärr uh, Indonesien, det hade jag inte trott. Också. Ja, men det, det, jag visste att, att Att av någon konstig anledning Hade de jättemycket mycket folk mm. 90:e plats Sverige och det här var gjort i Det var gjort någon gång i 2017 Då hade vi 9 miljoner. 9 ,3. Nej, 10, 10. 10. 10 miljoner 10.093.000 Oj Men sen var en liten överraskning Av de nordiska länderna Ja då är det väl Vad kommer där, Är det Danmark Ja Danmark ja. Det, det visste inte jag Och kan de vara 5 5,8 Norge 4 typ Nej Finland är faktiskt alltså, för... Och det är ju väldigt M konstigt. Mikael fyra. 5,5. Ja. Eftersom i Finland inte tar in en, en, en enda flykting. Är de inte? Nej, de, är, de har en, de håller på sitt. Ja. Där har framgångarna också i OS. Nyfinnarna. Ja. 5,5. <laughs> ja. Norge 5,2. Och Island 343 000. Ja, det är starkt. Att de tar sig till fotbolls -VM. Och handbolls -VM. Ja. 343 000. Brutto. Ja, det är väl som söderort. Ja. Söderort är det större. Söder. söder och söder. Söder, och söder. Mm. Mm. Eh, Norge. De är ju indelade i fem stycken landsdelar. Ja. Östlandet, Västlandet, Trondeland, Sörlandet, Nordnorge. Mm. Sen har de 18 fylken och 23 historiska landskap. Fylken. Mm. Mm. Okay. Ja. Okej. Okay. Vad säger man? Jag har ju några Som eh, så vi inte kliver in på annans domän. Jag har några kända normer som, som jag vill. Eh. Ja. Okej, okay, det kan du ta. Jag, jag, jag, har, jag har lite kända TV-serier och lite kända popgrupper. Mm, bra. Då tappar jag inte varandra som olika domäner. Edvard Gishare. Nej, det inte jag. Edvard Grieg, kompositören. Ja. Han som gjorde Per pergunt mm, ja. I Berga Kungens sal. Fridtjof Nansen, upptäcktsresan och diplomat. Jag inte. Nej, inte jag heller för jag... <laughs> jag hittade på... det jag hittade på Wikipedia. Men Gro Harlan Bruntland däremot. Ja, oh, hon var ju statsminister. Politiker och FN-diplomat. Och Thor Heyerdahl, etnolog och forskningsresan. Kontiki. Det är väl Kontiki, ja. Var oh, en vassbåt som åkte över Atlanten. Det är mycket mer än vad jag vet. <går> jag tror att det var det. Eller en var det råd då, vet jag fan. Eller var det ra kanske som var en vaspå. Nu är det ute och briljerar. <går> ja. Sen har vi kända svenskar med norsk bakgrund. Och jag en. Kristin Kaspersen. På Vandal 69. Ja. Och sen så vill jag bara nämna Skablan. Mm. Och. Eh, om man ska nämna en, en, en Ja, naturligtvis Marve. Marve Vesenlund som kanske är en största egentligen när man tänker ja, efter. för mig var det, det. Alltså för det var ju så liksom var det 70-talen hade. <laughs> ja men då folk gick liksom, med. Han stav, och, och det det börjar heter det programmet börjar med att han han stod vid en tv som, som flimrade. Och så steg han... Ja! Och så slog han ner den här med TV och, så, och så kom det liksom flexens. fläksans. skit mycket på skitmycket på kroksaskorna. Ja, ja <laughs> då, men det var väl lika mycket som... De senare samma... Ja. Det, det finns något ord som... Säg hej till publiken. Ja, ja eller det är procenten här. <laughs> eller... Är det, vad fan är det? Det är mycket nu, jag ja. Men det här rulle, vad säger han då? Är det rulle? jag kan göra ja det var jag kan göra ah, spidakorta ja typ, typ ett rulle jag går på två två rulle jo men sen. Eh, den största om man tänker på idrott. så är ett namn direkt och, och fotboll Norge som som kommer upp ja fan jag tar nåna drillo är det inte nej inte inte han det var han som var, som var ah Nej. nej uh -huh. Drillo, det, var, det, det är före, före så här. Drillo. Drillo, han var väl förbundskapten i 94 när han hade, gick runt i gummisörvlar. Ja. Och liksom hade en, en taktik. att Tjunga upp bollen bara till. Ja, men att man skulle två pass, sen skulle ha en mårchans. Ja, tjunga. Mm. Bra, bra taktik. Nej, vem var det då? Jag tänker på Tom Lund. Ja, vem var det? Det var någon stor... En stor norsk fotbollsspelare Tom Lund, han, han känns ungefär, ungefär som Jari Littmannen från Finland. Okej, okay. ja just som, som det. Är, ja, helt runt bort. Som om han är väldigt länge Tom Lund. Mm. Jag vet om han spelar i, i Rosenborg eller vad det Vad tycker du om Norge? Nej, nu vet jag. Lilleslöm spelar ni. Ja, det är väl det stora lag. Vad tycker du om Norge, Annelse? Norge. Norge. Din pappa bodde väl där? Min pappa är, bodde och är begraven i Norge, Sandefjord. Mm. Norge, vad, vad kan jag säga mer om Norge? Jag har inte mycket att säga om Norge, det är verkligen lite... Jo, det var ju lite, lite roligt när jag såg Fredrik Lindström. Jag var på hans, mm. hans show här och då pratade han just om, om språk. Konstigt nog. Och så pratade man om Finland. Då var det att... I Finland kommer man ner hela tiden så här. Man går ner med rösten så att allting låter ju... Det alltså låter ju sorgligt och tråkigt. Så, ja. mm. Men ju längre västerut man kommer så blir, så blir det som i Göteborg och, så där, och Norge. Då är allting upp på slutet. Man höjer tonen på slutet. Vad meningen va? Ja. Och, så, och så tog en massa sjukdomar som typ... Det låter jätteroligt. Exemp! <laughs> Allting lät inte roligt ja. Jo, min Norge resade att Vad tyckte de om Norge? Eh, jo men Norge är väl ingen större fel på ja. För att jag tror att jag gillar Danmark bättre faktiskt okay. eh, Och sen eh, Kommer jag tänka på Norge, första gången jag var i Norge Då det, eh, var att vi åkte på En sån här äh, Husvagnsemester Upp genom eh, Lycksele Och sen så kom man in där i, i Moirana Och Mm. Och då var man ju precis på gränsen. Så jag stod och hoppade mellan Sverige och Norge. Så jag 50 gånger 50 gånger. Ja, och så kan du skryta om det. Ja, ja. Men sen man kom tillbaka på skolan. Att man hade varit i Norge i 50 ja, ja, gånger. Fröken! Fröken! Fröken! Att man var i Norge i 50 gånger. Ja, Stefan. Nu har vi hört. Nej, I men jag hade ganska bra syn på Norge innan jag började på Verizon. Då, då föll de Var det stället jag var Ja men det var där jag hade mycket med Normen att göra också. Mm. Men sen har du kommit tillbaka igen För att eh, Jag börjar gilla dem lite igen Efter att jag slutade på det. Här. Vad är det du gilla med, med Norge? Nej, några bra tv-serier Till exempel Skam tycker jag var bra Den har inte jag sett Tonårskärlek mm. Faktiskt bra Du kan ju snacka kidsen jag, jag lärde mig ett nytt ord mm. Russebuss Vet du vad det är från Russebuss. Nej, det var som en... studentbuss. Mm -hmm. Och så var det något annat. Kusle. Nej, korsligt, då? Kor, nej, det var någonting man pussas. Ja, men att man. Eller mm. det korsligt. Det, ja, det, var någon typ, det något sånt där. är någonting som är musik, Till och med grönt. Nej, men det var, det var faktiskt bra. Sen Dag. den psykolog i, i Danmark. Jag, Eller i Norge. Jag, jag vet inte hur du tänker. Jag inte, ja. sett, jag inte det. Och det är till och med. Det, Lars Winnebäcks fru. Hon är norska. Mm. Spelar med. Eller en flickvän. Och så har han är med också några avsnitt. Winnebeck Winnebäck. Winnebäck. Mm. Och Lars Rolfgård. Jasså. Han kom in också som en... Så <laughs> ja Det var faktiskt bra. Det är skitstor i Norge. Den serien. Men mm. här har det, det har gått under radar. Det finns på Netflix. Men det var någon i min grupp. Eftersom det är psykologi så var någon som tipsade om det. Så. Det finns väl finns på Spotify... Eh, mm. En sändare då han ringer mycket till Norge. Ja, och, och, och även Hassan. För... Mm. Sen eh, såg jag precis en serie på HBO som var bra. Ögonvittnet. Vad mm -hmm. jag gissar det betyder. Ja. Ögonvittnet. Rätt. Och sen kommer jag inte på så många. Jag tror det är Modus har du sett den. Nej. Den är halvnorsk. Det är som en gråzon det här norska. Ja. För mig. Sen det, det som går ner igen Det är att de är så jävla bra vinterrott För jag är ju tummen ner för vintersport Men alltså hur kan de egentligen eh... 39 guld 39 medaljer har de ja, Men hur kunde de vinna medaljligan De brukar ligga högt upp Ja de brukar ligga högt, ja, högt upp är Så bra på längd Eller på alla skidor Allt möjligt måste de vara bra ja, men jag tänker om de har eh, Hälften av Sveriges folkmängd mm. Jag men jag hörde en teori. Jag körde bil i Övig nu och lyssnade på Sportrad och intervjuade om Helena Jonsson. Helena mm. Ekohl. Skidskydd. Mm. Kommer du ihåg? Nej. <laughs> hon var bra för en år sedan. Och så frågade jag, varför är de så bra? Och då tror hon att, att det bor mest folk i Oslo. Där har de också deras stora skidcenter, Holmenkollen. Mm. I Sverige så bor mest folk, alltså. Stockholmsregionen här går det inte att åka skidor Nu gör det. det men här är det rish, rish och... Ja, på plan. Ja. Finns det någon typ av snö om du förstår menar? Ja, det finns, på mycket, det finns mycket där nere. Mm. Nej ja. ja, men vad tror du om den teorin? Alltså att Ja. Att, att det finns det för, förutsättningar. Folk, ja, det är där det bor mest med. Här måste man ta sig någonstans. Men sen, det är mycket snack om Norge också oljepengarna och att de kan mm. använda dem. Så Sen har jag gjort en lista över... Det var ingen kommentar på. <laughs> <laughs> det är inget tillför. <laughs> jag har koll på deras ekonomi. Ja, och... ja, vill det är väl också. Aj, jag oj, vet oj. att du vill vill gärna glida in på en men du gör inte namn på det. var ju bara <skratt> ett, det var ju bara <skratt> en oljepengar. <skratt> på Du ville låta oss få Ja det är bra. Ja, det är bra, bra på oljepengarna. oljepengarna Sen har jag två som kan så lite om olja pengar. <skratt> Blådera ut om en op-pålutning. Däremot har <snackar> han... Ja. Kan du lite snabbt, spontant göra din topp fem av norska artister? Så ska jag dra min. Jag, jag, jag kan säga... Jag vet säga jag kan säga... Aha, naturligtvis. Ja, de är som ser, tre. Mm -hmm. mm. Uh, Röjksopp. Mm. Är ju en stor favorit. Är det? Ja, jag gillar deras första. Röksopp från Bergen och sen hade du till eh, Bergen Bank. inte Confusions, utan vad heter de? Eh, Kings and Convenience Ja, de kunde vara Och sen, sen så, det finns ju något, det finns ju något, något sånt där, garag, norsk garageband också, men jag, jag kommer inte ihåg vad de heter Okej, okay. då har du tagit tre av mina som jag hade med Det finns ju inte så mycket mer Femma, Anne Brun. Mm, inte är. för att jag lyssnar på henne så mycket. Jag kommer till på en norsk ja. Fyra röksop. Mm. Tre, aha. Två vitmalt gerde. Powerpoppan. Ett The Kings of Convenience. Två mm. Bergen. Vad säger man. Bergen man. Har, har man glömt något stort? Ja, Bänkemyr och såna här grejer. Ja. Men... Om man inte ska. Ja. Nej, men eh, jag måste... där tog ju Norge slut för mig. <laughs> ja, då, då, ska vi ta en kaffe innan, ja. innan vi kliver in på den stora avdelningen i eh, mm. Indien? <laughs> Indien. Men, ja, men, det är det ja, lyssnare nu så tycker jag att ni ska ta och vila ut ordentligt så att ni är laddade inför den, den tunga, långa partiet Indien efter pausen. <skratt> Har le haft en god folk. Till Indien, här kommer vi. Yes. En grej med Indien är, förutom att det är ett stort, det är ju nationalsången. Vad är det Jag vet inte hur den låter, men den heter Jana Jana Ghanamana. Okej, okay, här kommer alltså Indiens nationalsång Vissa idéer är värda att förverkliga ja, Besök oss på Santanderkonsumer.se Här kommer, kommer Vad säger du? Ja kan du erinra in att du har hört den någon Nej. Nej inte jag heller Nej Stadskicket i Indien är ju förbundsrepublik De har ju president mm. Mm. Tre grejer har jag att säga om Indien mm. Får jag slänga in dem? Ja, ja, kör Känd byggnad, Taj Mahal Just det, har jag glömt på ja och den största en favorit jag har faktiskt fyra platser med Weber Ravi Ravishankar. Ja, kom precis på honom. Ravishankar. Okej. Okay. My mycket väl. Och sen också att eh, Indien även äh, fortfarande men det var, var ju tidigare ett stort land i landhockey. Okej. Okay. Jag skriver stort land. Ja, cricket. Har med bra. Mm. Som engelsk koloni. Hon har varit om en egen stat. Eller ett ja, eget land. 70-tal kanske. Nej, jag tror att det var 1947. 47. Har du varit sugen på In Indien tycker jag känner... Ja, Alltså för kulturen kanske. Ja. Musiken och färgerna och allting det där. Men det är väl mycket fattigdom och elände och kor som ligger på vägarna som man inte får röra. Man skulle vilja röra Heliga hel, ett... kor ja. Det där är från uttrycket heliga kor Som mm. du brukar säga Ja men det skulle vara Kanske moträtt men det är ingenting som jag har Sukt efter Nej inte jag, hade. Aldrig. jag tycker att De pratar väldigt rolig engelska mm. de pratar, Jo men det är David Batra mm. ja. Och sen På 70-talet så hade de en Tennisspelare som hette I Eh, Khan, va? Nej, det tror jag var Squash. Mm -hmm. VJ Amritraj. Ja, Amritraj. Amrit. Och nu kommer jag också och det här jag tänkte att ta upp. För de var ju i, då Sverige hade sin på 80-talet där. Kunde kan vara 86 då i Sverige final mot i Davis Cup mot Indien ett år. Och vann med 5-0. Okay. För de hade ju. En, en, en, men vill andra. de men... Ja, du som tävlande spelade. De hade ju. Flera, flera finaler i rad ja, i Davis kampen Det var ju med villander och Edberg. Och ja. Jocke Nyström. 86, 86, 87, 88 någonting där. Och då var det för det var just vi ja, det var på vintern någon gång. Mm. Och då var det just mot Indien i finalen. Och känner man den där oj vad, det här var ju upp det var ju klart redan. Mm. Då vann ni mycket riktigt med 5-0. Okej. Och kunde Amit Rai kanske vara med? Sen, eh, Apropå Indien, så, så kan jag ju berätta att jag var ju på en film idag som heter Darkest Hour, mm. som du hade sett. Tipsom, mm. som handlar om Alla svår Winston Churchill. Mm. Och han har ju, hade ju varit soldat i Indien, visst det mm. mm. Det sa han de på filmen också, lite annat, och så såg jag läste Under flera år men han gillar inte jättemycket utan han sa han sa så här India is a god, godless land of snobs and boars snobs snobbar and boars tråkig monster men det måste ju vara det måste ju, det... gudlöst land av snobbar ja men det måste ju engelsmänna för tid snobbar <laughs> ja precis <Bro. laughs> Jag det var den som var mest snobb där han var ju sängligt inte boar Nej. Winston Churchill. Men... Ja. Men nu tycker jag vi har ut Indien nästan. Ja, vi måste ju någon... ja, nästan nämna Bollywood också. Mm. Naturligtvis. Ja, fast. Du kan titta på några filmer från Bollywood. Nej, jag, jag vill väl påstå att jag har aldrig sett någon. För att man har ju sett mycket klipp har man har sett mm. från Bollywood. Mycket. Philip och Fredrik hade något program om de var där. Mm -hmm. Bollywood. Har du, på... har du sett det? Nej. Några tidigare Sen i Sen idag, det har ju ingenting med, med eh, Indien, nu men när vi har med film Jag har pratat på jobbet om James Dean mm. och Då slog man att nej, Jag har nog inte sett någon, någon hel film med James Dean heller Han då eh, ju inte det Jag kommer inte vara vad de heter Jätten heter jag ändå mm. Unger um, i heter det mm. Nej för, för det var en på jobbet som, som berättade Just att hon hade hört att de, att de skulle sälja James Deans eh, Jacka Ja på en aktion var... Fem, som han hade i sista, sista filmen. Och utgångsprisen var 5 miljoner. Mm -hmm. Fast man sa inte James Dean utan sa Dean Martins Så <laughs> vi fick lista av James Ja, men han, han drog ju vid 24 års ålder. Ja, du menar... <laughs> James Dean Martin. James <laughs> Dean. James Dean Martin. Det är ju nästan lika roligt som jag hörde Peter Aplegen berätta. om Han sa att det är ju fantastiskt roligt att lägga till. Liksom, och, och kalla liksom... Eh, eh, Hans, Hans Salvador delí till exempel. <skratt> Sådana ja. är olika. Ja. Då ungefär som som jens Stin Martin. Ja. Mm. Nej, men alltså Indien, det finns ju inte mycket mer. Nej. Res dit, god folk. Eh, en, en grej Jag tror att en lyssnare joggan eller har det där. Jag sa. På på så så gärna sätt. komma. Jag tror det. Han och sören var ju på en sån här Asien tour. Det skulle man kunna ha sen i Liverpool så man kan ha en liten, en liten sittning med dem så kan man få redogöra. Lite för deras resa, ja. ja. Där händer det händer nog mycket skum och... så. skumma saker. Jag tänker bara en sista, upp på Indien. Det var ju den här filmen Närkontakt av tredje graden. Mm -hmm. Och då åkte de bara till Indien för där hade de gjort massa observationer gjorde den här signalen som, som den här, du, du, du, du, du, du, den var ju i Indien och så var det ju, folket sjöng ju den där, de satt, mm. de satt på typ en öken eller på något öppet fält och så alla sjöng den där slingan och det satt som typ flera hundra och som är vart har ni de fått den där, den där slingan ifrån? och så pekar alla samtidigt upp mot, mot, mot himlen. Det var, det var lite mäktigt. Nu har himlen. har sett den filmen. Mycket, mycket bra film. Det är, det är ju skådespelaren där han vad heter han Dreyfus som, mm. som mm. även var, var forskare i i hajen, Ja han. just det. Var det inte Higha före. Det kunde vara det. Men de, de var väl ganska mm. ganska nära. Va? Jag vet att Lella han var så impad av besofärger och av så han köpte Köpte skivan. Han köpte banankontakt av <laughs> <laughs> tredje. Och trodde att det var... Köpte fel. Banankontakt, banankontakt av tredje graden. Vi <laughs> måste vara det. så. säga. Tycker vi avslutar podden så Helt plötsligt Indien-temat eh, Tack och hej, hej då! Even though I'll never need her Even though she's only Given me pain I'll be on my knees to feed her Spend a day to make her smile again Even though I'll never need her Even though she's only given Pain as the world is soft around her Leaving me with nothing to disdain